П'ятий розділ, у якому ми дізнаємось про численні наслідки наступного ранку. Товстону Чарлі хотілося пити. Товстону Чарлі хотілося пити, і в нього боліла голова. Товстуну Чарлі хотілося пити, в нього боліла голова, в роті був присмак самого зла, очам було затісно в черепі, зуби крутило, шлунок пекло, спина боліла від коліна ж до маківки, а мозок наче витягли і замість нього начинили голову ватними кульками впереміж з голками-шпильками. Тому будь-яка спроба думати давалася з болем. А очам не просто було затісно, вони, вочевидь, уночі викотилися геть, а потім їх прибили на місце покрівельними цвяхами. Будь-який звук, гучніший за броунівський рух, у якому молекули повітря делікатно дрейфували одна повз іншу, значно перевищував больовий поріг Чарлі. А ще йому хотілося здохнути. Товстун Чарлі розплющив очі і збагнув, що припустився помилки. Повіки впустили денне світло, а це боляче. Але чоловік принаймні зрозумів, де перебуває. У власному ліжку в своїй спальні. І оскільки перед очима в нього виявився годинник на нічному столику, дізнався, що зараз пів на дванадцяту. Чарлі подумав по одному слову зараз, що гірше все просто бути не може. Таким похміллям, як у нього, старозвідний бог міг би покарати Мідіанітян, а наступного разу, коли він побачить Грема ковца, напевно довідається, що його звільнено. Він спробував обміркувати, чи зможе по телефону переконливо вдати хворого, а тоді усвідомив, що навряд чи йому до снаги звучати якось інакше. Він не міг згадати, як вчора дістався додому. Він подзвонить на роботу, що й не спроможеться згадати номер телефону. Попросить пробачення, мовляв, скосив лютий гриб, добу він не зможе пальцями ворухнути, і нічого з цим не вдієш. «Слухай», – звався голос з іншого боку ліжка, – «здається, там біля тебе є пляшка з водою». Можеш, будь ласка, передати? Товстун Чарлі хотів було пояснити, що немає поруч із ним жодної пляшки, і взагалі найближча вода в умивальнику, в ванні, тільки доведеться спершу продезінфікувати склянку для зубних щиток, але тоді до нього дійшло, що просто перед його носом на нічному столику стоїть кілька пляшок. Він простягнув руку, зімкнув на одній з них пальці, що здавалося чужими, а тоді із зусиллями, яких людям зазвичай доводиться докладати, щоб піднятися на останні кілька метрів вертикальної кам'яної скелі, перевернувся на інший бік. То була дівчина-горілка з помаранчевим соком. Вона була голісінька, принаймні ті шматки її тіла, які він бачив. Вона взяла пляшку, а тоді потягнула на себе простирадла, щоб прикрити груди. «Чуєш, він просив передати?» – заговорила вона. Щоб коли ти прокинешся, не парався щодо дзвінка на роботу. Ну, щоб сказати, що ти захворів. Він передав, що вже про все подбав. Це анітрохи трохи не заспокоїло Товстона Чарлі. Страхи з тривогами не подумали влягтися. З іншого боку, Чарлі перебував у стані, коли його мозок здатен був умістити тільки одну причину для переживань. І просто зараз цією причиною була непевність у тому, що він зможе вчасно дістатись до лазнички. Тобі потрібна рідина, заговорила дівчина. «Щоб поповнити запаси електролітів?» До лазнички Товстон Чарлі таки встиг. Тоді, оскільки він уже був там, простояв під душом, доки приміщення не перестало пливти, а потім навіть почистив зуби, не виблювавши. Коли Чарлі повернувся до спальні, горілчаної з соком дівчини там уже не було. Це принесло йому полегшення. Він почав сподіватися, що панянка була просто галюцинацією, викликаною алкогольною інтоксикацією. Чимось накштав торожевих слоненят або жахливою ідеєю, що минулого вечора він вибрався на сцену, аби заспівати. Він не зміг знайти халата, тому видобув із шафи спортивний костюм, аби почуватись достатньо вдягненим для далекої подорожі коридором на кухню. Запищав телефон. І Чарлі закуперсався в курці, яка валялась на підлозі біля ліжка, знайшов апарат і відкрив його. Буркнув щось у слухавку з усією з неособленістю, на яку був здатний, просто на випадок, якщо телефонує хтось із агентства Гряма щоб з'ясувати, де він. «Це я», – почувся зі слухавки голос павука. «Все гаразд. Ти сказав, що я помер? Я сказав, що я – це ти. Але…» – Товстон Чарля намагався скласти докупи думки. «Але ж ти не я. Я в курсі. Але я сказав, що я – це ти. Ми ж навіть не схожі». «Братико, ти робиш із мухи слона. Я про все подбав. Ой-ой, мушу йти. Зі мною хоче поговорити пан начальник». «Грем Коуц? Слухай, павуче». Але павук уже поклав слухавку, і екран згас. У двері зайшов халат Чарлі. У халаті була дівчина. Її халат пасував значно більше, ніж коли-небудь міг пасувати самому Чарлі. В руках у дівчини була таця, на якій стояла горнятка з чимось і склянка з водою, в якій шипів алказельцер. «Випій і те, і інше». – Скомандувала дівчина. – Спершу те, що в горнятку. Залпом. – А що в горнятку? – Гоголь-моголь, ворчестерський соус, табаско, сіль, краплина горілки, всяке таке. Або доканає, або зцілить. Давай, пий. І Тон не терпів з деперечень. Товстон Чарлі випив. – Господи! – Ага, але ти досі живий. Чарлі не був у цьому певен, але Алказельцер однаково випив. Тоді раптом до нього дійшло. «Слухай, ми з тобою вчора, ми, ну, розумієш?» Дівчина здавалося, не зрозуміла нічовісенького. «Ми що?» «Ну, чи ми зайнялись цим?» «Ти хочеш сказати, що не пам'ятаєш?» Іначе наче роздушило. «Ти казав, що то був найкращий секс в твоєму житті, що відчуття були такі, ніби до того ти ніколи не кохався з жінкою. Ти був трохи богом, трохи твариною, трохи невпинною секс-машиною. Товстун Чарлі не знав, куди подіти очі. Вона захохотіла. Я стібуся. Я просто допомогла твоєму братові притарабанити тебе додому, і ми тебе вимили, а потім сам знаєш. Ні, не знаю. Ну, тебе геть вирубила, а в тебе велике ліжко. Не знаю, де спав твій брат. Він, походу, здоровий, як бик. Прокинувся на світанку, усміхнений і свіженький. І він пішов до мене на роботу. Сказав, що він – це я. А вас що, не змогли розрізнити? Ну, тобто, ви ж не близнята. Очевидно, не змогли!» Чарлі похитав головою і глянув на дівчину. Вона показала йому рожевого язичка. «Як тебе звуть?» «Ти хочеш сказати, що забув? А я пам'ятаю. Тебе звуть Товстуном Чарлі?» «Чарльз. Просто Чарльз». «Я Дейзі». І вона простягнула долоню. «Приємно познайомитися». Вони урочисто потисли руки. «Мені вже трохи краще», – зізнався Чарлі. «Я ж казала, доконає або зцілить». Павуків день в офісі минав просто пречудово. Він майже ніколи не працював в офісах. Він взагалі майже ніколи не працював. Все було новим, чудесним і дивовижним. Від манюсінького ліфта, яким він ривками піднявся на п'ятий поверх до офісного лабіринту в агентстві Грема Коуца, павук захоплено витріщився на скляну вітрину в коридорі, напаковану запелюженими нагородами. Він волочився кабінетами, і коли хтось запитував, хто він такий, то просто відповідав: "Я Товстун Чарлі Нансі". І оскільки він казав це божественним голосом, все робилося правдою. Він знайшов чайну кімнату і зробив собі кілька чашок чаю. Тоді приніс їх до стола Товстуна Чарлі і розставив в край мистецькій манері. Погрався з комп'ютерною мережею та спитала в нього от пароль. «Я Товстун Чарлі Нансі. сказав він мережі, але досі лишилися місця, куди та не хотіли його пускати. Тож він сказав «Я Гремкоутс», і мережа розкрилась перед ним, мов квітка. Павук колупався в комп'ютері, допоки не занудився. Він дав раду вхідним листам на Чарлі, тоді дав раду листам, що чекали на відправлення. Він збагнув, що Чарлі отот -от має прокинутись, тому набрав брата, щоб його заспокоїти. Щойно він відчув, що має в тому якісь успіхи, в двері просунув голову Грем Коутс, повитирав пальцями схожі на підошви губи і поманив павука. «Мушу йти», – сказав павук братові. «Зі мною хочу поговорити, пан начальник». І поклав слухавку. «Телефонуємо в особистих справах в робочий час, Нансі?» зауважив Грем Коуц. «Безсука, погодився павук. «І це ви про мене висловилися, як про пана начальника?» – перепитав Грем Коуц. Вони дісталися кінця коридору і зайшли в кабінет шефа. «Ви ж найпанськіший і найначальніші з кишей!» мав спантиличений вигляд. У нього зародилася підозра, що з нього капкують, але певності він не мав, і це його бентежило. «Ну, сідайте, сідайте!» – павук сівся. Грем Коуц мав звичку тримати плинність кадрів в агентстві Грема Коуца на сталому рівні. Дехто приходив і йшов. Інші приходили і залишались рівно до тієї миті, коли їхні робочі місця починали підпадати під якийсь закон про захист робітників. Товстун Чарлі протримався довше, ніж будь-хто – рік і 11 місяців. Вже за місяць у його життя могли вийти оплата за понаднормовий робочий час чи суди з приводу роботи в галузі. Перш ніж когось звільнити, Грем Коутс виголошував промову. Він нею дуже пишався. «Те, що нас не вбиває, – почав він, – робить нас сильнішими. Немає лиха без добра». «Буде добре, – погодився павук, – як зле мене». «А, так, так, точно. А, що ж, коли ми бредемо цією дорогою сліз, слід зупинятись, щоб поміркувати про...» «Перший удар, – перебив павук, – найболючіший». «Що? А, так, – Гремкоутс засовувався, згадуючи, що там було далі. Щастя, схоже, на метелика. Або на синю птаху. Саме так. Я можу закінчити? А вже ж. Почуваєтесь, як удома, радісно відказав павук. І щастя кожної душі в агентстві Гряма важить для мене не менше, ніж моє власне. Не можу висловити словами, яким щасливим це робить мене. Так. Що ж, мабуть, мені краще вернутися до роботи, але було б кайфово поспілкуватись. Якщо надумаєте поділитися ще чимось, то ви знаєте, де мене знайти. Щастя. Повторив Гремкоудс. Його голос звучав трохи здавлено. Знаєте, Нансі Чарльза, я міркував ось про що. Чи ви тут щасливі? Чи не здається вам, що ви могли б стати щасливішим деінде? Я про це не міркував. А знаєте, про що я міркував? Гремкоудс промовчав. Такого раніше ніколи не було. Зазвичай на цю мить люди розуміли, звідки дме вітер, впадали в стан шоку, а обличчя ставали розгубленими. Іноді люди плакали. Гремкоудс ніколи не був проти їхнього плачу. «Я міркував, – продовжив Павук, – про призначення рахунків на Кайманових островах. Розумієте, скидається на те, що гроші, які повинні надходити на рахунки наших клієнтів, інколи замість цього прямують на Кайманові острови. Такий спосіб організації фінансів видається мені вкрай чудернацьким. Те, що гроші осідають, не на тих рахунках. Ніколи раніше такого не бачу. Сподівався, що ви зможете пояснити мені цю чудосію». Гремко побілів, як стіна. Таким кольором у каталогах із фарбами зазвичай дають назви на кшталт пергамент чи магнолія. Тоді перепитав, як ви отримали доступ до цих рахунків? Комп'ютери, зназав плачемо павук, вони бісять вас так само, як і мене? Що ти вдієш? Кілька довгих секунд Грем Коутс розмірковував. Йому завжди подобалося вважати свої фінансові махінації такими заплутаними, що навіть якби колись бюро з контролю над шахрайством і з'ясувало, що він чинив якісь злочини, їм було б край тяжко пояснити суду присяжних, що саме то були за злочини. Тому з усією безторботністю, на яку він був здатний, Грем Коутс заявив, «У тому, щоб мати офшорні рахунки, немає нічого протизаконного». «Протизаконного?» Сподіваюсь, нема. Тобто, якби я побачив щось протизаконне, мені б довелося негайно повідомити компетентні органи. Грем Коутс взяв до рук ручку, а тоді знову поклав її на стіл. «А, що ж, як би не було приємно спілкуватись, бавити час і інші способи зависати з вами, Чарльзе, маю підозру, що в нас обох є робота, який слід дати раду. Час не жде, прокрастинація краде дорогоцінні хвилини». «Життя, як музика, нема», – підказав павук. «По радіо її нема». Як забажаєте. Нарешті товстун Чарлі знову започивався людиною. Біль відступив. Повільні і на хвилі Нудоти перестали накочуватись. Він ще не був певен, що світ гарненький і радісне місце, але принаймні більше не пробував у дев'ятому колі похмільного пекла, і це вже непогано. Дейзі захопила ванну кімнату. Чарлі почув звук відкрученого крану, а тоді вдоволене хлюпання. Він постукав у двері Я тут. Озвалась Дезі, у ванній. Знаю, точніше, не знаю, але десь так і припускав. А що? Я просто подумав, чому ти приїхала сюди вчора. Ну, ти був у гівно. Я подумала, що твоєму брату не завадить допомогти, а я сьогодні вранці не працюю, тому воля? Воля, вторував товстун Чарлі. З одного боку, вона йому співчувала, з іншого направді їй подобався павук. Угу. Його брат з'явився тільки трохи більше дня тому, але Чарлі вже відчув, що в цих нових сімейних стосунках не лишилось місця для сюрпризів. Павук був крутим, а він тим – другим. «У тебе приємний голос», – раптом почулося з ванни. «Що? У таксі, поки ми їхали додому, ти співав. Незабутньо. Було дуже мило». Йому якось вдалося витіснити інцидент у караоке з голови в темну місцину, куди люди скидають те, чого соромляться. Тепер спогад повернувся, і Чарлі про це пошкодував. «У тебе класно виходило», – продовжила вона. «Заспіваєш потім для мене?» Чарлі почав гарячково міркувати, але від гарячкових міркувань його врятував дзвінок у двері. «Хтось прийшов», – мовив він. Тоді спустився сходами, відчинив, і все стало куди гірше. Мати Розі окинула його поглядом, від якого могло б скиснути молоко. Мовчки. У неї в руках був великий білий конверт. «Доброго дня». Знітився Товстун Чарлі. «Пані Ноа, радий вас бачити». Вона пирхнула і підняла конверт перед собою. «Ага, ти тут. Що ж, ти запросиш мене зайти?» «Точно», – подумав Товстун Чарлі. «Без запрошення вона не зможе зайти до середини. Просто скажи ні, і вона змушена буде забратись». «Звісно, пані Ноа, заходьте, будь ласка. То вон, як вампіри це роблять. Хочете горнятку чаю?» Не думай, що в такий спосіб зможеш обвести мене довг круж пальця, бо не зможеш. Еммм, гаразд. Догори вузькими сходами і на кухню. Мати Розі роззирнулась і на її обличчі ніби відбилось. Це місце не відповідало її стандартам гігієни, адже тут були їстівні продукти. Кави, води. Не кажи вощаний фрукт. Вощаний фрукт – курва. Із розповіді Розі я зрозуміла, що твій батько недавно помер. Так, помер. Коли помер тату Розі, в кухарях кулінарії випустили чотиристорінковий некролог. Написала, що він одноосібно привіз до цієї країни карібський фьюжн. І він, скажімо так, не залишив мене без копійки. Його життя було застраховане, йому належали акції двох успішних ресторанів. Я дуже заможна жінка. Коли я помру, все це відійде Розі. Я піклуватимусь про неї, коли ми одружимось. Не хвилюйтеся. Я не кажу, що ти одружуєшся з нею лише через гроші. Запевнила його мама Розі тоном, з якого було чітко зрозуміло, що саме це вона й має на увазі. «Пані Ноо, чим я можу вам допомогти?» Товстон Чарлі відчув, як у нього знову розболілася голова. «Ми з Розі поговорили і дійшли висновку, що мені слід допомогти вам із плануванням весілля». Манірно заявила мама Розі. «Мені потрібен список твоїх родичів і друзів. Тих, кого ти планував запросити. Імена, адреси, імейли і телефонні номери. Я підготувала бланк, який тобі треба буде заповнити. Подумала, що зекономлю на відправці, кину його до поштової скриньки сама, оскільки і так, матимо, Максвелл Гарденс. Не сподівалася застати тебе вдома». Вона простягнула йому великого білого конверта. «Загалом на весіллі буде 90 людей. Ти можеш запросити вісьмох членів родини і шістьох друзів. Друзі і четверо членів родини будуть за столом «З». Решта родичів розташуються за столом «В». «Ми посадили б твого батька з нами за головний стіл, але, зважаючи, що він відійшов, ми перемістили на його місце розану тітку Вінні, Фред. Ти вже вирішив, хто буде твоїм дружбою?» Товстун Чарлі похитав головою. Що ж, переконайся, що він не був нічого чогось вульгарного. Я не хочу чути від твого дружби жодного слова, яке б не могла почути в церкві. Зрозумів? Товстун Чарлі замислився, що зазвичай чує в церквах мама Розі. Напевно, тільки крики назад, повертайся до пекла нечість, а далі здивовані перешиптування воно живе? і нервові розпитування, чи згадав хтось узяти з собою осикові кілки і молоток. Гайо, що у мене понад десять родичів сказав товстом Чарлі. «Розумієте, у мене є кузени і двоюрідні тітки і всяке таке». «Ти в не встанів торопати», – фиркнула Роза на мати, «що весілля коштують грошей. Я виділила по 175 фунтів на столики від А до Г. Столик А буде головний. За ними сидітимуть найближчі родичі Розі і мій жіночий клуб. На столики від Д до Ж виділено по 125 фунтів. За ними сидітимуть знайомі, діти і так далі. І тому подібне». «Ви сказали, що мої друзі сидітимуть за столиком «З»,», – озвався Чарлі. «Це столики рангом нижче. За ними не подаватимуть закуски з авокадо, креветками та шері-трайфл». «Коли ми з Розі в про це розмовляли, тоді йшли згоди, що обираємо карибську кухню». «Вона іноді сама не розуміє, чого хоче», – перхнула Роза на мама. «Але зараз ми з нею дійшли згоди». «Слухайте, гадаю, мені слід спершу поговорити з Розі, а тоді вже з вами». «Просто заповни бланки». – сказала вона. Тоді підозріло додала. – А чому це ти не на роботі? – Я не там, я не там. Скажімо, в мене сьогодні вранці вихідний. Я не йду сьогодні на роботу. Я не йду. – Сподіваюсь, ти побередив Розі. Вона сказала, що домовилась із тобою пообідати, і тому не може пообідати зі мною. Товстун Чарлі переварив почуте. – Так, ну, дякую, що заскочили, пані, Но. я поговорю з Розі і... На кухню зайшла Дейзі. Вона накрутила на голову рушника, халат Чарлі прилип до вологого тіла. Дівчина спитала, «У тебе ж є помаранчевий сик, правда? Здається, я бачила його, коли нишпирала тут раніше. Як твоя голова, краще?» Вона відчинила дверця до холодильника і налила собі склянку апельсинового соку. Розина матір кахикнула. Звучало це кахикання так, ніби пляжем прокотуляла галька. «Привіт», – сказала Дейзі. «Я Дейзі». На кухні почало холоднішити. «Справді?» – мовила матір Рози. З останнього «ді» звисали бурульки. «Цікаво, як би ми називали помаранче, зазначив Товстон Чарлі у паузі. «Якби вони не були помаранчевими. Уявіть собі, якийсь раніше невідомий фрукт, який називається блакитняк. Ми пили б блакитний сік». «Що?» – перепитала мама Розі. «Господи, ти б чув, що ти верзеш», – весело відказала Дейзі. «Ну добре, піду пошукаю свій одяг. Було приємно познайомитись». Вона вийшла. Чарлі не наважувався відновити дихання. «Хто?» – бездоганно спокійно заговорила мама Розі. «Це така». «Моя сес... кузина. Моя кузина», – в товстун Чарлі. «Вона мені як сестра. Коли ми росли, то були дуже близькими. Вписалась вчора ввечері трохи дикувата. Ну, так, ви побачите її на весіллі». «Посадимо її за столик Зе. Думаю, її там буде зручніше». Розана мама сказала це таким тоном, яким більшість людей спитала б, «Ти хочеш померти швидко чи дозволимо Монго погратись?» «Так, добре. Був радий вас бачити. Ну, у вас, напевне, купа справ. А мені пора на роботу. Ти ж казав, що у тебе вихідний ранок. Вихідний ранок. І він майже закінчився. Мені вже пора на роботу, тому до побачення». Вона притисла до себе турбинку і підвелась. Товстун Чарлі провів жінку в коридор. «Був радий побачитись». Розина мама кліпнула десь так, як кліпають пітони перед тим, як накинутись на жертву. Тоді гукнула. «До побачення, Дейзі! Зустрінемося на весіллі!» Дейзі, на якій вже були бізгалтер і трусики, визирнула в коридор. "Бережи себе!» – побажала вона мамі Роузі, натягуючи футболку, і знову зникла в кімнаті Чарлі. Поки Чарлі зводив маму Розі до лісходами, вона мовчала. Чоловік відчинив для неї двері, і поки вона його минала, зауважив на її обличчя дещо жахливо, щось, що змусило його шлунок зав'язатись у ще тугіший вузол, ніж раніше. Мама Розі щось робила ротом. Губи розтягнулись у кутиках, ніби жінку спіткав раптовий напад. Схожа на череп, до якого допасували уста, мама Розі посміхалась. Чарльз зачинив за нею двері, і тремтяче залишився постояти біля сходів. Тоді з виглядом людини, яка прямує на електричний стілець, такий піднявся. Хто то була? поцікавилась майже одягнена Дезі. Мама моєї нареченої. Яка радісна жіночка. На дезі були ті самі речі, що і вчора. Ти що так і підеш на роботу? Господи, ні, звісно. Поїду додому і передягнусь. Я все одно не з'являюся на роботу в такому вигляді. Можеш викликати мені таксі? Тобі куди? До Гендона. Чарлі викликав місцеве таксі, тоді сів на підлогу в коридорі і спробував виміркувати кілька потенційних сценаріїв. Жоден із них не вимірковувався. Хтось стояв поруч. У мене в торбинці є вітамін Б в таблетках. Можеш ще спробувати посмактати ложечку меду. Мені від цього не тепло, не холодно, але моя сусідка по квартирі божиться, що це допомагає при похміллях. Справа не в цьому, пояснив Чарлі. Я сказав, що ти моя кузина. Щоб вона не думала, що ти моя, ну, що ми з тобою, ну, дивна дівчина в квартирі. Сама розумієш. Кузина, еге ж? «Що ж, не парся. Думаю, вона про мене зовсім забуде. А якщо ні, то скажи, що я зникла з країни за загадкових обставин. Ти мене більше ніколи не побачиш». «Справді? Обіцяєш?» «Не кончу говорити про це таким задоволеним тоном». З надвору почувся гудок клаксона. «Це має бути моє таксі. Встані попрощайся». Він підвівся. Вона обійняла його і повторила. «Не парся. «Здається, мені кінець». «Неправда». «Я приречений». «Дякую». Сказала вона, а тоді нахилилась до нього і поцілувала в губи, довше і пристрасніше, ніж це було доречно, враховуючи їхнє недавнє знайомство. Тоді усміхнулася, безтурботно прокрукувала сходами до дверей і пішла геть. «Напевне», – сказав спантеличений Чарлі вголос, голос, коли зачинилися двері, – «це все не насправді». досі відчував присмаки її губ, помаранчевий сік і малина. То був поцілунок. Серйозний поцілунок. У тому поцілунку була пристрасть, якої він ніколи не відчував раніше, навіть із. Розі, мовив Чарлі. Він відкрив мобільника і натис цифру швидкого набору її номер. Ви зателефонували Розі, озвався її голос зі слухавки. Я зайнята або знову загубила телефон. Це автовідповідач. Зателефонуйте на домашній або залиште повідомлення. Товстон, Чарлі, закрив телефон. А тоді одягнув плаща поверх спортивного костюма і тільки трохи мружачись на нестерпне денне світло, вийшов на вулицю. Розі Ноа хвилювалась. І сам цей факт хвилював її ще більше. І винна в тому хвилюванні, як і багато ще в чому в світі Розі, хотіла вона це визнавати чи ні, була її матір. Розі звикла до світу, в якому сама ідея її весілля з Товстоном Чарлі Нансі викликала у матері відразу. Вона сприймала материн протест проти її шлюбу як небесний знак, що вона все робить правильно, навіть якщо вона сама не була в цьому достоту впевнена. І, звісно, вона кохала Чарлі. Він був надійним, утішливим, розважливим. Несподівана зміна материної думки щодо товстуна Чарлі розхвилювала Розі, а раптовий мамин ентузіазм щодо організації весілля і взагалі глибоко стурбував. Вона телефонувала нареченому минулого вечора, щоб це обговорити, але він не відповідав на дзвінки. Розі подумала, що той, напевно, рано заснув. Тому вона вирішила пожертвувати зараду розмови з ним обідньою перервою. Агентство Грема Коуца розташовувалося на найвищому поверсі сірої вікторіанської будівлі Волдвіча, І до нього треба було підійматися п'ятьма прогонами сходів. Звісно, був іще ліфт, який встановив сто років тому театральний агент Руперт Баттерворд на прізвисько Липучка. То був неймовірно повільний, манюсінький і тряский ліфт, диванство конструкції якого ставали зрозумілими тільки тоді, коли з'ясовувалось, що липучка Баттерворт мав розміри, форми і вміння втискатись в манюсінькі простори приблизно як у молоденького огрядного гіпопотама. Ліфт розробили рівно таких розмірів, щоб туди могли втиснутись липучка Баттерворт і ще одна значно стрункіша персона, наприклад, хористка. Або хорист. Липучка був неперебірливим. Щоб зробити його щасливим, достатньо було, щоб особа, яка бажала потрапити на сцену, втиснулася з ним до ліфта і повільно протряслася повз усі поверхи догори. Нерідко до тієї миті, коли ліфт піднімався на верхній поверх, подорож так виснажувала липучку, що йому доводилося прилягти, і він залишав стурбованих хористку чи хориста в почекальні розмірковувати, чи не були намагання вхопити повітря і червона пика, від яких Руперт страждав, доки вони піднімались ознаками якоїсь ранньої едвардіанської емболії. Після однієї поїздки ліфтом з липучкою Баттервортом люди завжди піднімалися сходами. Грем Коутс, який викупив рештки агентства Баттерворда у його онуки більше 20 років тому, залишив ліфт як історичний артефакт. Розі захряснула втолки внутрішніх дверей, зачинила зовнішній і підійшла до рецепції, де повідомила, що чекає на Чарльзі Нансі. Вона присіла під фотографіями Грема Коуца з людьми, яких представляло його агентство. Серед них вона впізнала коміка Моріса Лівінгстона, кілька бойсбендів, які колись були популярними, і сузір'я спортивних зірок, які згодом поставали знаменитостями і отримували від життя максимум задоволення, поки вдавалось роздобути нову починку. До рецепції підійшов чоловік. Він не нато нагадував Товстона Чарлі. Його шкіра була темнішою, і всміхався чоловік так, наче його розважало все довкола. Розважало глибоко і небезпечно. «Я Товстон Чарлі Нансі», – сказав чоловік. Розі підійшла до Товстона Чарлі і цьомнула його в щоку. Він перепитав. «Я тебе знаю?» Це зазвучало дуже дивно, тому чоловік продовжив. Звісно, знаю, ти Розі. І ти щодня стаєш усе гарнішою. Важко впізнати. А тоді і собі поцілував її, торкнувшись своїми губами її вуст. Дотик був майже невідчутний, але серце Розі заколотало, наче в липучці Баттерворда, після особливо тряского підйому ліфтом з кимось із хористів. «Обід», – писнула Розі. «Час минає. Подумала, що, може, ми зможемо поговорити?» «Так», – погодився чоловік, якого Розі мала затовстуна Чарлі. «Обід». Він зручненько обійняв розі за плече. Ти хотіла б пообідати в якомусь певному місці? Ой, та де завгодно. Вся справа в тому, як від нього пахне, подумалась їй. Чому вона ніколи раніше не помічала, наскільки їй подобається його запах? Знайдемо щось, ходімо донизу сходами. Якщо не заперечуєш, я краще поїхала б ліфтом. Вона знову захряснула столки дверей, і вони повільно поїхали донизу, притиснувшись одне до одного. Розі не могла згадати, коли востаннє була такою щасливою. Коли вони вийшли на вулицю, телефон Розі запищав, помідомляючи, що вона пропустила дзвінок. Вона не звернула на це уваги. Розі з павуком зайшли до першого ж ресторану, який їм трапився. До минулого місяця то була місцина з суші, оформлена в стилі хай тек з конвеєрною стрічкою, яка бігла через все приміщення. На стрічці були маленькі закуски з риби, вартість яких залежала від кольору тарілок. Японський ресторан збанкрутував, і його, як часто це трапляється в Лондоні, негайно замінив угорський. Конвейеру у ньому залишили, щоб надати угорській кухні технологічних ноток, і тепер приміщенням статечно пересувалися тарілки з гуляшем, який негайно вистигав, вареники з паприкою і горщики зі сметаною. Розі припускала, що й угорська кухня тут ненадовго. – Де ти вчора був? – Гуляв із братом. – Ти ж одинак? – Ні, виявляється, я половинка парного сервізу. – Он як? Батьків спадок. «Миле моя», – сказав чоловік, якого вона мала за товстона – «ти і половини всього не знаєш». «Ну, сподіваюся, він прийде на весілля». «Ого, він його і за півцарства не пропустить». Він поклав долоню їй на руку, і вона ледь не впустила ложку для гуляшу. «Що ти робиш по обіді?» «Трібниці, зараз в офісі практично мертвий сезон. Треба зателефонувати кільком людям, щоб збирати кошти. А це може і зачекати. А є щось... Ну, чому ти питаєш?» Такий чудовий день. «Не хочеш піти прогулятись?» «Це було б дуже мило». Вони попрошкували до набережної, а тоді повільним кроком пішли вздовж темзи на північ, тримаючись за руки і не розмовляючи ні про що конкретне. «А як же твоя робота?» Поцікавилась Розі, коли вони зупинились купити Морозова. «Там ніхто не буде проти. Думаю, ніхто навіть не зауважить, що мене немає». Товстун Чарлі забіг до гори сходами до агентства Грема коуца. Він завжди піднімався сходами. Так було корисніше для здоров'я. До того ж, не доводилось хвилюватися, що він потрапить у пастку ліфта, з кимось іще притиснути надто тісно, щоб ігнорувати чужу присутність. Віддихуючись, він підійшов до рецепції. «Е, ні, а Розіна заходила?» «А ти що, загубив її?» Він зайшов до свого кабінету. Його стіл був надприродно чистим. Гора нерозібраної кореспонденції зникла. На моніторі висіла жовта наліпка з написом «Зайдіть до мене, ГК». Він постукав до кабінету Гурема Коуца, Цього разу зсередини відповіли «Так, це я», – озвався Чарлі. «Так, так, заходьте, пане Нансі. Почуваєтесь, як вдома, сідайте. Я довго думав про нашу вранішню розмову. Здається, я вас недооцінив. Ви працюєте тут скільки?» «Майже два роки. Ви працюєте тут вже довго і працюєте в поті чола. І тепер, після сумного відходу вашого батька, я не дуже-то його і знав». «Ах, Нансі, вивідчай дух! Враховуючи, що зараз мертвий сезон, як вам сподобалася би пропозиція кількатижневої відпустки? Звісно, не варто і згадувати, що з вами залишається повна зарплата». «Повна зарплата? Цілковита і повна. Але так, я розумію, про що ви. Гроші на поточні витрати. Я впевнений, що вам не завадить трішечки грошенят на поточні витрати». Товстон намагався второпити в тій, кому всесвіті перебуває. «Ви мене звільняєте?» Грем Коуц засміявся, звучало це ніби тхір вдавився гострою кісткою. «Безсумовно ні. Якраз навпаки. Власне кажучи, мені здається, що ми з вами дійшли повного порозуміння. Ваша робота в цілковитій безпеці, як у мами вдома, якщо ви продовжите і надалі слугувати зразком обачності і делікатності, яким були раніше». «Наскільки безпечно у мами вдома?» – поцікавився Чарлі. «Вкрай безпечно». Я нещодавно вичитав, що більшість нещасних випадків трапляється саме вдома. В такому разі вважаю, що справою невідкладної важливості є ваше, як не повернення до себе додому. Він простягнув Товстуно Чарлі прямокутний папірець. Ось, невеличка подяка за два роки відданої роботи в агентстві Грема Коуца. І додав те, що завжди казав, коли давав людям гроші. Не витрачайте все одразу. Товстун Чарлі глянув на папірець, то був чек. Дві тисячі фунтів? «Нічого собі. Тобто не витрачу». Грем Коутс усміхнувся Товстону Чарлі. Якщо та усмішка і була то Товстон Чарлі був надто спонтеличений, надто розгублений і надто здивований, щоб це помітити. «Всього найкращого», – підсумував Грем Коутс. Товстон Чарлі попрямував назад до свого кабінету. Грем Коутс невимушено визернув із дверей із виглядом павука, який зачиївся в повутинні. «Невелике питання. Якби раптом мені треба було скористатись вашими файлами, поки ви розслаблятиметесь і тішитиметесь життям, а важливість такого плану дій я не можу переоцінити, ви могли б залишити мені свій пароль?» «Хіба ваш пароль не дозволяє вам заходити в системі будь-куди?» «Звісно», – безтурботно відказав Грем Коуц. «Але самі знаєте комп'ютери. Про всяк випадок». «Русалка. Русалка. Чудово, чудово». Греміву коуцу дуже пасувало б зараз потирати руки, однак він стримався. Товстун Чарлі спустився сходами із чеком на дві тисячі фунтів в кишені, розмірковуючи про те, як він міг так недооцінювати Грема Коутсу впродовж майже двох років. Чарлі зайшов до відділення свого банку за кутом і перевів гроші з чека на свій рахунок. Тоді пішов до набережної подихати і подумати. Він був багатішим на дві тисячі фунтів. Ранковий біль у голові зник, він почувався впевненим і заможним. Чарлі замислився, чи зможе переконати Розі з'їздити в коротеньку відпустку. Звісно, це було б дуже несподівано, однак... А тоді він побачив Розі. Вона йшла за руку з павуком через дорогу від нього і доїдала Морозова. Тоді зупинилась, викинула рештки Морозова до смітника, притягнула павука до себе і стала з запалом та смаком цілувати його перемазаними в Морозові губами. Товстун Чарлі відчув, що голова знову розболілася. Його ніби паралізували. Чарлі дивився, як вони цілуються. Думав, вчора чи пізно комусь із них доведеться перерватися, щоб ковтнути повітря, але цього не трапилось, тому він, почуваючись жалюгідно, попростував в протилежному напрямку, аж доки не дійшов до станції метро. Чарлі поїхав додому. Дістався він туди геть розбитим, тому одразу заліз до ліжка, яке досі зберігало легкий запах Дейзі, і заплющив очі. Минув якийсь час, і тепер Чарлі йшов піщаним пляжем разом із татом. Вони брали босоняш. Він знову був малим. Якого віку був тато, сказати важко. «То як ви з павуком ладнаєте?» – спитав тато. «Це сон», – резонно зауважив Чарлі. «І я не хочу про це розмовляти». «Дід лахий», – похитав головою той. «Послухай, я хочу тобі сказати дещо важливе». «Що?» Але тато не відповів. Щось на краю прибою привернуло його увагу, тому він нахилився і підняв те щось. П'ять гострих ніжок мляво вигиналися. «Морська зірка», – задумливо сказав тато. Якщо її розламати навпіл, то виросте дві такі самі зірки. Ти ніби хотів сказати мені щось важливе. Тато схопився за груди і нерухомо впав на берег. З піску з'явились черви, і за кілька секунд пожерли батька, залишивши тільки кістки. «Тату?» Товстун Чарлі прокинувся у себе в кімнати з вологими відсліз щоками. Тоді припинив плакати. Нема за чим сумувати. Тато не помер, то був просто поганий сон. Він вирішив, що завтра слід запросити Розі на вечерю. Вони їстимуть стейк. Він готуватиме. Все буде добре. Він устав і вдягнувся. Тільки через 20 хвилин, коли він наманав на кухні лапшу швидкого приготування, до нього дійшло, що хоча те, що трапилось на пляжі і було тільки поганим сном, його тато все одно був мертвий. Було пізні пообіддя, коли Розі заскочила до квартири матері на Вимпл-стріт. «Бачила сьогодні твого коханого». Сказала пані Нуо. Власне кажучи, її звали Ютерією, але останні тридцять років ніхто, крім покійного чоловіка, не наважувався звернутися до неї на ім'я. Після його смерті воно змаліло, і навряд чи його хтось ще використовував би за її життя. «Я теж. Господи, як же я його кохаю!» «Так, звісно. Ти ж виходиш за нього заміж!» «Ну так? Тобто я завжди знала, що люблю його, але тільки сьогодні до мене дійшло як сильно. Я люблю в ньому все!» – Ти з'ясувала, де він був вчора ввечері? – Так, він мені все пояснив. Сказав, що був із братом. – Я не знала, що в нього є брат. – Він ніколи про нього не згадував. Вони не дуже близькі. – Розина мама поцокала язиком. – Здається, в них там нічогеньке сімейне воз'єднання. Свою кузину він теж згадував. – Кузину? Чи то його сестру? Здається, він і сам не впевнений. Гарненька такою дешевенькою красою. На вигляд має китайську кров. Нічим особливо не вирізняється, як на мене. Зрештою, як і вся та сімейка. Мамо, ти ж не бачила нікого з його сім'ї? Я бачила цю діваху в нього на кухні. Баландалась по всій квартирі майже гола, безсоромна. Якщо то його кузина, звісно. Товстун Чарлі не став би бірхати. Ну він же чоловік. Мамо, чого він сьогодні не був на роботі? «Він був на роботі. Ми разом ходили обідати». Мати Розі перевірила в кишеньковому дзеркальці стан своєї помади, а тоді стерла вказівним пальцем багряні плямки з зубів. «Що ще ти йому не говорила? Ми просто поговорили про весілля. Я сказала, що не хочу чути від дружби жар такі нижче пояса. Здається, твій наречений був з перепою. А я ж тебе попереджала, що не можна виходити заміж за чоловіка, який п'є». «Коли я його бачила, він виглядав цілком пристойно», – відрубала Розі. Тоді додала. «О, мамо, в мене був найкращий у світі день. Ми гуляли і розмовляли, і...» «До речі, я казала тобі, як чудово від нього пахне. А ще в нього такі м'які долоні. І як на мене, то пахне смаженим. Послухай, наступного разу, як його побачиш, спитай його про ту його кузину. Я не кажу, що вона його кузина, чи що вона його не кузина. Але якщо так, то в нього в сім'ї є хвойди, стриптизерки і дівчата легкої поведінки. А з людьми з таких кіл не варто заводити романтичні стосунки». Тепер, коли її мама знову налаштувалась проти товстуна Чарлі, Розі започувалася краще. «Мамо, я більше нічого не хочу чути». «Добре, добре, я притримаю язика. Зрештою, це ж не я виходжу за нього заміж». «Не я викидаю своє життя на смітник». «Не я потім ридатиму в подушку, поки він цілу ніч десь валандитиметься і пиячитиме з різними каралочками». «І не я чекатиму день за днем і ніч за ніч, доки він повернеться з тюрми». «Мамо!» Розі спробувала обуритись, але думка про товстуна Чарлі у в'язниці була такою кумедною і дурнуватою, що вона спіймала себе на намаганні придушити хохотіння. Запищав телефон. Вона взяла слуховку і відповіла. «Так, а вже ж. Хотіла б. Було б чудово». Тоді відклала телефон і сказала матері. «То був він. Приїду до нього. Він готуватиме вечерю. Хіба ж не мило? Точно тягне на ув'язнення». «Я матір!» Заявила мама Розі у своїй квартирі, де не було їжі, і боялася сідати пилюка. І я собі своє знаю. Поки день тьмянів, Ґремкоуд сидів у своєму кабінеті, втупившись у екран комп'ютера. Він витягував на світ божий файл за файлом, таблицю за таблицею. До деяких вносив зміни, але більшість видаляв. Того вечора він зібрався з'їздити до Бірмінгема, де його клієнт, колишній футболіст, відкривав нічний клуб. Натомість довелося зателефонувати і перепросити, з'явились невідкладні справи. Набівзій світло за вікном геть зникло. Гремкоут сидів при холодному відблиску екрана, змінював, переписував і видаляв. А ось і ще одна історія, яку розповідають про Анансі. Колись давно, давно дружина Анансі засадила поле горохом. І то був найкращий, найжирніший, найзеленіший горох, який ви могли б собі уявити. Ваш род наповнився б слиною на один вид того гороху. Анансі поклав на той горох око з тієї самої хвилини, як забачив поле. Йому не хотілося частини гороху, о, будьте певні, апетити у Анансі були непогамовні. Він не бажав ділитися, він хотів весь горох собі. Тому Анансі розлігся на ліжку і став стогнати довго-довго і голосно, а його дружини й дітлахи замитушились довкола нього. «Я помираю!» – затягнув Анансі слабеньким-солоденьким тоненьким голоском. «І життя моє геть-геть закінчується!» Його дружина з синами залились гіркими сльозами, а Ананци своїм слабеньким тоненьким голоском і просить: "При моєму смертному ложі пообіцяйте мені дві речі. Що завгодно, що завгодно", кивають дружина і сини. "По-перше, пообіцяйте поховати мене біля великого хлібного дерева, того дерева, що росте на краю горохового поля", перепитує Ананцина дружина. "Так ічки, так, саме біля того дерева". – каже Анансі. А тоді слабеньким тоненьким голоском продовжує. – І ще одну річ пообіцяйте мені. пообіцяйте, що в пам'ять про мене розпалити вогонь біля моїх ніг при могилі. І щоб показати, що ви мене не забули, паліть той вогонь, щоб він горів і горів, і ніколи не згас. – Звісно, палитимемо, – обіцяють дружини і дідлахи Анансі, заливаючи сльозами і схлипуючи. «І на тому вогні, щоб нагадувати про вашу повагу і любов, хай буде казанець із соленою водичкою, яка означатиме всі ті гіркі сльози, які ви тут наді мною проливаєте, поки я помираю». «Буде і казанець!» – запевнили, заламентували дружина і сини, а Анансі заплющив очі і спустив дух. Тож вони понесли Анансі до великого хлібного дерева, яке росло біля горохового поля, і закупали його на два метри в землю, а біля ніг його запалили вогник і поставили при вогні казанець, повний соленої води. Анансі ж весь день чекає собі тишком, а коли спадає ніч, видряпується з могили, іде до горохового поля і вибирає найбільші, найсолодші і найдостигліші стручки. Він збирає їх і варить в казанці, і напаковує горохом кендюхи, доки його живіт не напинається, ніби барабан. А потім перед світанком знову ховається в землю і спить собі солоденько. Анансі спить, поки його дружина і дітлахи з'ясовують, що горох кудись подівся. Спить, поки вони бачать, що казанець порожній, спить, поки вони знову наповнюють його солоною водою, і поки вони горюють, теж спить. І так щоночі Анансі виходить з могили і аж світиться, аж пританцьовує від власних хитрощів, і щоночі наповнює казанець горохом, а тоді набиває пузо і їсть, поки не перестане лісти. Дні минають, а сім'я Анансі худне і худне, бо Анансі з'їдає ночами все, що встигне достигнути, а їм не залишається нічогісінько. Дружина Анансі дивиться на порожні тарелі і питає синів, «Ох, а що зробив би ваш батько?» І сини думають, думають і гадають, згадують всі історії, які колись розповідав їм Анансі. А тоді йдуть до смоляної ями і купують смоли на шестіпенсовик. Стільки, щоб заповнити чотири велике циберка, і відносять смолу до Горохового поля. А вже біля поля роблять смоляного чоловіка. Смоляне лице, смоляні очі, смоляні руки, смоляні пальці, смоляні груди. Гарний вийшов чоловік, чорний і гордий, як сам Анансі. А вночі старий добрий Анансі, товстий, як і за життя, виборцується з землі, і товстий радий з напнутим, ніби барабан пузом, прошкує до горохового поля. «А ти хто такий?» – питає Анансі у смоляного чоловіка. А смоляний чоловік – нічичірк. «Це моя місцина!» каже Анансі смоляному чоловікові. «Це моє горохове поле! Забирайся геть, щоб не накликати на свою голову лиха!» А Смоляний чоловік не каже і словечка, і не ворушить і м'язом. «Я найсильніший, наймогутніший, найм'язистіший чоловік із тих, що є або колись будуть», каже Анансі Смолянову чоловікові. «Я лютіший за лева, і я швидший за гепарда, я сильніший за слона і жахливіший за тигра!» І Анансі аж роздувається від власної могутності, від сили і люті, та й забуває, що він просто маленький павук. «Тремти, тремти, забирайся!» А смоляний чоловік не затремтів і навтік. Правду кажучи, він просто стояв собі, як вкопаний. Тому Анансі б'є смоляного чоловіка. Кулак Анансі намертво приліпає до смоли. «Відпусти мою руку!» – каже він смоляному чоловікові. «Відпусти мою руку, інакше вдарю тебе по писку!» А смоляний чоловік нічичирк і не ворушить жодним м'язом, тому Анансі з усієї сили б'є його прямісінько по писку. «Добре», – каже Анансі, – «жарти жартами, тримай собі і мої руки, скільки влізе, але в мене ще чотири руки і дві замашні ноги, і всі їх ти не втримаєш, тому відпусти мене, і я тебе більше не битиму». А смоляний чоловік не випускає рук Анансі і не каже ні словечка, тому Анансі б'є його всіма руками, а тоді ще й копняків дає. «Добре» каже Анансі. «Відпусти мене, а то я тебе вкушу!» І набирає повний рот смоли. І смола затікає йому до носа, і тече на обличчя. Так дружина з діточками знаходять Анансі наступного ранку, коли приходять до горохового поля біля хлібного дерева. Прилиплого до смоляного чоловіка і мертвого, як історія. І вони зовсім не дивуються, що знайшли його таким. Адже в ті дні таким Анансі знаходили весь час.